давно з Верховної Ради прогнав. За невеликим виключенням. Ну, є таки, дійсно, ті, хто щиро розкаявся у своєму компартійному минулому. І повністю оновив би раду людьми. «Да-да, із своєю УРП», закінчив за Стефана Поленко. «Та ви вже двічі у своїй партії розділились. Колишні товариші чи пани по партії не вітаються. А ти... Комуністів ще відьмуєш. Комуністів зараз таких, як були, немає. І нічого на них все ввішати. Все, все, ви ще побийтесь мені отут, замахав руками Пелішенко. Виключаю ваші мікрофони. Ви прийшли провідати хворого, а не на дискусію. Наливай Івана Васильовичу. Та випайте за злагоду. Коли гості пішли, Пелішенко задумався. Якщо Галинка проведе успішно експерименти по впливу на великі натовпи, можна буде реалізувати найзаповітніші мрії. Нарешті така можливість стала реальною. Залишається одне – чекати повернення подружжя і слідкувати за подіями у Москві. Я взяв трубку. Привіт, снайпере! Як влаштувався? Сподіваюсь, добре? Починаємо роботу. В тумбуці письмового столу в номері лежить ключ від абонентської скриньки на пошті. Як далі діяти, знаєш. Удачі тобі. У поштовій скринці я знайшов пакет. У ньому конверт з лаконічним завданням. Ключі від машини і кейса в машині. на клієнта цього разу не було взагалі. Очевидно, фірма вирішила, що досить погралася зі мною в демократію і пора відробляти гроші, не питаючи біографії клієнта. Втім, і без досія майже все було зрозумілим. Вирок було винесено лікареві-косметологу. Очевидно, комусь не до вподоби його робота. Варіацій було багато. Або ж заробляв багато і не ділився, або ж відмовився зробити потрібній людині операцію. Або ж навпаки, зробив дуже успішно і замовник не захотів, щоб її повторили ще раз. Найвірогідніший варіант, звичайно, був, як на мене, банально простим. Якийсь пацієнт не бажав, аби док міг комусь про нього розповісти щось цікаве. До такого висновку я дійшов, коли довідався, що мій клієнт працює в інституті краси, хірургом. Розуміючи, що моїм замовникам не до жартів, я почав готуватися до роботи. Цього разу фірма вирішила нагадати мені мою військову професію сапера і спорядила радіоміною. З усіх видів убивств цей найвірогідніший. Тут вже не допоможе ні охорона, ні передбачливість. Маршрут косметолога Мені змалювали в завданні погодинно. Два дні я витратив на те, щоб переконатися в цьому і визначитися з місцем дії. Но ви, мабуть, і не здогадуєтеся, скільки є засобів убити людину, інсценувавши її природну смерть чи нещасний випадок. А правда, палітру наших знань про це істотно розширили фільми студії «Тоніс Центр», Супер та Юта ТВ. Пригадуєте? Зупинка серця в гарячій ванні. Необережне користування електроприладами, бритвою, плойкою, наїзд невстановленим автомобілем. Чи варіант смерті на риболовлі? Жертві заливають у горлянку спиртне, роздягають і топлять. Зимою під лід. Але тут треба цілу групу спільників. Смерть від отрути дуже поширена в літературі. Сіаніди, миш'як, ртуть, перевищена доза наркотику. А ви чули про вишукане вбивство? А я розповім вам про нього пізніше. Але найефективніше – з використанням протитанкової, пластикової чи якоїсь іншої міни. І ви враз зрозумієте – Чому? Сказати відверто, мені було шкода лікаря. Але життям близьких людей я дорожив значно більше. А що їм та мені загрожує, коли я перестану працювати на фірму, я добре уявляв. Тому намагався менше думати над оцінкою своїх дій, а більше над тим, як замести сліди і не втрапити до рук правосуддя. Тепер я вже не тішив себе ілюзіями, ніби виступаю караючою рукою справедливості, бо не дуже постать косметолога вписувалася в цю схему. До цього часу я був убивцею вбивць і ледве не гордився з цього. Тепер, схоже, мені належало перетворитися у звичайного кілера, найманого професійного вбивцю. Усвідомлювати це було не дуже приємно, а втім, залишилася надія, що наступні завдання вписуватимуться у попередню схему. На п'ятий день перебування у Харкові, прогулюючись неподалік будинку, де жив клієнт, я опустив у кошик для сміття пакунок. Зовні він виглядав, як жмут старих газет. Ну, зрештою, так це і було. Але намотані вони були до округ пластикової міни. Точно у відповідності з розпорядком дня о 20.40 косметолог відпустив водія і попрошкував тінистою алеєю до будинку. На щастя, в цей час на вулицях вже порожніє. Не було перехожих і на алеї. Коли клієнт порівнявся зі мною, я натиснув кнопку радіомаяка. Стовп Полум'я здійнявся вгору. Посипалося скло з вікон сусідніх будинків. Не поспішаючи, я вирулив на центральну вулицю, відшукав платну стоянку. Тут, цій машині, стояти невідомо скільки, та мене це не стосувалося. Через три дні, переглянувши некрологи майже в усіх харківських газетах, я залишив місто. Я забув сказати про гонорар. Він ставав щоразу щедрішим і щедрішим. Я почав подумувати, чи не відкрити рахунок другий у Лтавських банках. Повагавшись, вирішив, це буде небезпечно і підозріло. Київський вокзал зустрів Інгу Сорокіну з личним гамором. Вийшла на привокзальну площу, розвернулася. Прямо перед нею, зі стіни кіоска, де продавалися трамвайні та тролейбусні квитки, Дивилося зосереджене обличчя чорної відьми. В тому, що це була саме вона, Інга не сумнівалася. Її не збивали ні грим, ні дивовижний одяг самозваної Софії-матері світу. Це вона, ніби електричним струмом пронизала свідомість. Швидко перебігла очима текст. Юдмалос, спадкоємець Бога на землі Юліан Рвамі. Мати світу, свята Софія, війна силами тьми. Читай, сестро, і відкриється тобі істина, почула неголосне. Поруч стояла дівчина, її віку, з палаючими пристрастю нездоровими очима.